за своєю природою марсіани, то зуміє правильно зрозуміти його реакцію на стрес. Це всього лише дія захисного механізму, а не вираження байдужого ставлення до неї. І своєю відповідною до обставин поведінкою, підлаштовуючись під партнера, жінка може добитися набагато більшого, ніж бурхливим неприйняттям його позиції. З іншого боку, чоловікам часто густо не втямки, яку смугу відчуження навколо себе вони створюють, заберекадувавшись в печері. Зрозумівши, як боляче це відчуження ранить жінку, чоловік набагато співчутливіше поставиться до неї, коли вона буде відчувати себе непотрібною і небажаною. Якщо він постарається не забувати, що всі жінки за своєю природою венеріанки, то зуміє з великим розумінням і повагою ставитися до її реакцій і почуттів. Не розуміючи, наскільки обґрунтовані її реакції, чоловік зазвичай займає оборонну позицію і все закінчується сваркою. Ось п'ять основних причин подібних непорозумінь. Перше, коли вона говорить, ти мене не слухаєш, він відповідає: Що значить не слухаю, та я можу повторити кожне твоє слово. Сидячи в своїй печері, чоловік сприймає слова жінки тими п'ятьма відсотками мозку, які налаштовані на слухання, і вважає, що цих п'яти відсотків цілком достатньо. Однак їй потрібні не відсотки, а його повна і безроздільна увага. Друге. Коли вона говорить, «У мене таке відчуття, що тебе тут просто немає». Він відповідає, «Що значить в мене немає? Ось я, весь тут, руки, ноги, голова. Ти що, не бачиш?» На його думку, раз його руки, ноги та інші частини тіла знаходяться тут, значить у неї немає ніяких підстав стверджувати, що його тут немає. Але суть слів жінки в тому, що повної його присутності, такої необхідної їй, вона якраз і не відчуває. Третє. Коли вона говорить, «Тобі на мене наплювати», він відповідає «Як це наплювати? Тоді з якого дива, по-твоєму, я ламаю собі голову над вирішенням цієї проблеми?» Чоловік вважає, якщо він зайнятий вирішенням проблеми, від якого партнерка в якомусь сенсі виграє, вона повинна знати, що він намагається заради неї. Але їй-то потрібно безпосередньо відчувати його увагу і турботу. В цьому полягає сенс її слів. Четверте. Коли вона говорить «Я відчуваю, що зовсім нічого для тебе не означаю», він відповідає, та це просто сміховинно, звичайно означаєш. На його погляд, скарги жінки не обґрунтовані, адже він вирішує питання для її ж блага. Він не розуміє, що зосереджуючись на одній проблемі, тим самим взагалі-то ігнорує проблеми партнерки, а це майже всі жінки приймають дуже близько до серця, і їх реакція далека від захвату. П'яте. Коли вона говорить «Ти байдужий, ти зайнятий тільки своїми думками», він відповідає «А що в цьому поганого?» Як інакше по-твоєму я можу вирішити цю проблему? На думку чоловіка, вона дорікає йому ні за що, ні про що, адже він зайнятий обмірковуванням таких важливих речей. Йому починає здаватися, що його недооцінюють. Крім того, він не бажає визнавати, що її почуття мають під собою певне підґрунтя. Чоловіки, зазвичай, не віддають собі звіту, до якої міри різкі і їх перехід від теплоти і ніжності до бездушності і відчуження. Сидячи в своїй печері, чоловік зайнятий вирішенням своєї власної проблеми, і йому байдуже до того, як боляче може його байдужість зачепити інших. Для більш успішної співпраці чоловіки і жінки повинні краще розуміти один одного. Коли чоловік перестає звертати увагу на дружину, вона найчастіше сприймає це як особисту образу. Звичайно, їй дуже допомагає розуміння того, що цей чоловік просто бореться зі стресом, проте вона далеко не завжди пом'якшує цю образу. В такий момент жінка може відчувати потребу в тому, щоб обговорити проблеми, які хвилюють її почуття. Ось тут-то особливо важливо, щоб чоловік усвідомив обґрунтованість цих почуттів. Йому слід зрозуміти, що вона точно так само має право говорити про те, що відчуває себе обділеною увагою і турботою, як і він право піти в свою печеру і не брати участь у розмові. Якщо жінка відчуває, що залишилася незрозумілою, їй буде дуже важко впоратися з образою. Опинившись в стресовій ситуації, жінка інстинктивно відчуває необхідність поговорити про свої почуття і про всі можливі проблеми, так чи інакше пов'язані з цими почуттями. Починаючи говорити, вона не віддає пріоритету жодні з проблем. І якщо вже вона засмучена, то з приводу всіх проблем разом – і великих, і малих. Жінка не стільки стурбована тим, щоб скоріше знайти рішення, скільки потребує розрядки і знаходить полегшення, коли виговориться і відчує, що її розуміють. Чоловікові в стані стресу зазвичай необхідно зосередитися на одному аспекті – жінці виплеснути всі свої проблеми назовні. Говорячи про всі можливі проблеми і не віддаючи пріоритет жодній з них, вона потроху починає відчувати полегшення. В процесі цього вихлюпування жінка приходить до більш точного розуміння того, що ж власне є причиною її переживань, і тоді раптово настає момент, коли вона заспокоюється. У пошуках душевної рівноваги жінки говорять про проблеми, які вже залишилися в минулому, про проблеми, які можуть виникнути в майбутньому, про потенційні проблеми, про проблеми, які зовсім не мають рішення. Чим більше вони говорять, що докладніше розглядають проблему з усіх боків, тим легше їм стає. Такі вже жінки, і очікувати від них чогось іншого означає заперечувати саму суть жіночої натури. Переповнена емоціями жінка знаходить розрядку в тому, щоб якомога детальніше розповісти про всі свої проблеми. Відчуваючи, що її слухають, вона поступово виходить зі стресового стану. Поговоривши на одну тему, вона зазвичай робить паузу і потім переходить до іншої. І так далі, поки не опише всі свої проблеми, тривоги, хвилювання, прикрощі і розчарування. Причому зовсім не обов'язково, щоб ці теми шикувалися в якомусь -то порядку. Якщо ж жінка відчуває, що її не розуміють, коло тем може розширюватися, і згадуючи про нові проблеми, вона нервує ще більше. Щоб забути про свої власні почуття, що заподіюють біль, жінка може звалити на себе чужі проблеми. Точно так само, як чоловікові, засівшому в своїй печері, потрібно зайняти себе якимись дрібними проблемами, щоб відволіктися від головної. Жінці, що відчувають, що її не слухають, необхідно поговорити про інші питання, що безпосередньо не зачіпають її. Так їй стає легше. Щоб забути про свої власні почуття, що заподіюють біль, вона може звалити на себе чужі проблеми. Адже турботи рідних, близьких, друзів і знайомих також можуть послужити темою для обговорення. Венеріанкам говорити про свої чи чужі проблеми – природна здорова реакція на стрес. Як реагують чоловіки, коли жінки просять поговорити? Зазвичай сердяться. На думку чоловіка, якщо жінка обговорює з ним свої проблеми, це означає, що вона покладає на нього відповідальність за них. Чим більше проблем, тим більше й докір чується йому в її словах. Він не розуміє, що вона говорить просто для того, щоб розвіятися. Йому й не втямки, наскільки їй важливо, щоб він вислухав її. Марсіани говорять про свої проблеми лише з двох причин. Або коли вважають винних в них когось іншого, або коли просять поради. Бачачи жінку сильно засмученою, чоловік припускає, що це звинувачення на його адресу. Якщо ж вона більш-менш тримається в руках, це означає, вважає він, що вона хоче отримати пораду. Вирішивши, що їй потрібна порада, він одягає свій капелюх з написом «Містер вирішує всі проблеми» і приймається радити. Визнавши, що жінка звинувачує його, він вихоплює меч і починає відбивати атаки. В обох випадках дуже скоро йому стає зовсім не до того, щоб слухати. Якщо він підказує жінці спосіб вирішення її проблеми, вона просто перестає говорити про неї і приймається за інші. Він пропонує ще одне рішення, інше, третє, і очікує, що вона нарешті заспокоїться. Це відбувається тому, що марсіани в таких випадках заспокоюються. Ти запитала поради, ти її отримала, чого тобі ще треба? А жінка все продовжує переживати і журитися. Це означає, не приймає запропонованих ним рішень, відкидає їх значить не цінує і його самого. З іншого боку, відчувши, що на нього нападають, чоловік починає захищатися. Ось поясню все, виправдаюся, думає він, і вона перестане мене пиляти. Однак чим більше слів вимовляє він в свій захист, тим більше жінка роздратовується. Він не розуміє, що їй потрібні зовсім не його пояснення. Їй потрібно, щоб він зрозумів її почуття і тим самим вдав їй можливість переключитися на інші проблеми варто йому проявити мудрість і просто почати слухати, як вже через кілька хвилин від гірких скарг на його адресу вона перейде до інших тем. Особливо боляче б'є по самолюбству чоловіка, коли жінка зачіпає проблеми, вирішити які не в його силах. Перебуваючи в стані стресу, жінка може почати ремствувати з наступних, наприклад, приводів. Мені мало платять на роботі. Моя тітка Луїза продовжує хворіти, з кожним роком їй стає все гірше і гірше. У нас дуже маленький будинок, Сонце смажить вже який день, просто дихати нічим. Коли ж нарешті піде дощ? На нашому рахунку в банку майже нічого не залишилося. Можливо, жінка згадує про це, що називається «не загострюючись», щоб просто дати вихід своїм переживанням і розчаруванням. Можливо, вона і сама знає, що з цими проблемами нічого не поробиш, але все-таки знаходить полегшення в розмовах про них. Якщо слухач розділяє її проблеми, співпереживає, співчуває, вона відчуває його підтримку. Але чоловік дивиться на все це іншими очима. І дай-то Бог, щоб він зрозумів, жінці просто необхідно виговоритися, тоді їй стає легше. Тяжким випробуванням для терпіння чоловіків є також схильність жінок розписувати проблему у всіх деталях. Чоловік помилково вважає, що ці подробиці наводяться для того, щоб він зміг знайти рішення. Марно намагаючись збагнути ступінь їх важливості, він остаточно втрачає самовладання. І знову не розуміє, що жінці потрібно від нього не рішення, а турбота і розуміння. Чоловікові важко слухати ще й тому, що він допускає також іншу помилку, вважаючи, ніби жінка в викладі проблем дотримується логічного порядку. Після обговорення трьох або чотирьох питань у нього просто голова йде обертом від безплідних спроб відшукати між ними хоч якийсь логічний зв'язок. Точно так само, як чоловік реалізує себе, виконуючи важку роботу або вирішуючи складну проблему, жінка реалізує себе, розповідаючи про проблеми, що її мучать у всіх подробицях. І ще одна складність для чоловіка слухати жінку – він прагне якомога швидше докопатися до суті справи. Він не в силах приступити до вироблення рішення, не пояснивши собі попередньо цієї суті. Чим більше подробиць приводить жінка, тим більше розчарування він відчуває, слухаючи. І пом'якшити це розчарування може лише чітке розуміння того, що їй від всіх цих дрібниць легше Пам'ятаючи про особливості жіночої натури, чоловік зуміє скинути з себе зайву напругу. Щоб трохи полегшити завдання чоловіка, жінка може забігши вперед викласти закінчення своєї історії і потім знову взятися за деталі. Не слід тримати чоловіка в підвішеному стані, адже жінки люблять робити це, щоб надати більше смаку своєму оповіданню. Слухач жінка гідно оцінить такий хід, слухач чоловік відчує себе розчарованим і розсердженим. Наскільки чоловік не розуміє жінку, настільки він і буде чинити опір, щоб уникнути нав'язуваної неї розмови про проблеми. Однак дізнавшись, що подібні розмови необхідні їй, щоб реалізувати себе і відчути підтримку з його боку, він виявить, що слухати виявляється не так вже й важко. Важлива деталь. Якщо жінка нагадає чоловікові, що не вимагає від нього рішення її проблем, а просто хоче поговорити про них, це дуже допоможе йому розслабитися і слухати спокійно. Як марсіани і венеріанки прийшли до миру і згоди? Марсіани і венеріанки жили в мирі та злагоді, бо вміли поважати існуючі між ними відмінності. Марсіани навчилися з розумінням ставитися до потреби венеріанок в розмовах, що приносять їм полегшення, і засвоїли, що навіть якщо тобі взагалі-то особливо нічого сказати, ти можеш підтримати улюблену жінку тим, що вислухаєш її. Венеріанки навчилися з повагою ставитися до потреби марсіан віддалятися в свою печеру, щоб там наодинці з собою впоратися зі стресом. Печера перестала бути таємницею і більше не викликала ні страху, ні тривоги. Що дізналися і чого навчилися марсіани? Марсіани дізналися, що навіть коли їм здається, що венеріанка нападає, дорікає, пиляє, це вся справа тимчасова. Незабаром, розрядившись, вона заспокоїться і знову стане люблячою, ніжною і терпимою. Навчившись слухати, вони виявили, що обговорення своїх проблем і правда вкрай благотворно впливає на венеріанок. Кожен з марсіан знайшов спокій, зрозумівши нарешті, що потреба венеріанок говорити про свої проблеми зовсім не означає докорів на його адресу. А до того ж він дізнався, що коли венеріанка відчуває, що її слова не падають в порожнечу, вона відключається від своїх проблем і настрій її помітно поліпшується. І озброєний цим знанням, марсіанин знайшов здатність слухати, не страждаючи відчуттям своєї відповідальності за вирішення всіх її проблем. Багато чоловіків, і навіть жінки, вельми критично ставляться до потреби поговорити про проблеми, тому що ніколи не відчували на власному досвіді, яке полегшення це може принести. Їм ніколи не доводилося бачити, як жінка, відчувши, що її слухають, може раптово змінитися, повеселішати, стати турботливою і ніжною. Проте їм, напевно, траплялося бачити жінку, можливо, свою власну матір, яка, не зустрічаючи уваги й розуміння, говорила й говорила про свої проблеми, і потік її скарг не висихав ніколи. Таке зазвичай відбувається з жінками, які вже давно відчувають себе не дуже то улюбленими, обділеними увагою. Справжня проблема полягає не в тому, що жінка говорить про проблеми, а в тому, що їй не вистачає любові. Навчившись слухати, марсіани зробили вражаюче відкриття – вони почали розуміти, що вислуховування розмов венеріанок про проблеми може допомогти їм самим вибратися з печери, точно так само, як допомагає сидіння перед телевізором або читання газет. Крім того, навчившись слухаючи не відчувати себе при цьому об'єктом звинувачень і покладеної відповідальності, чоловікові стає набагато легше виконувати цей обов'язок. А переставши сприймати її в багнети, він виявляє, що слухати – чудовий спосіб самому відволіктися від проблем дня і одночасно допомогти вийти зі стресу своїй партнерці. Втім, іноді, коли власний стрес чоловіка надто вже сильний, йому може все ж таки знадобиться відвідати свою печеру, а вихід з неї він мало-помалу знайде сам – за допомогою читання газет, занять спортом або спостереження за футбольним матчем. Що дізнались і чого навчились венеріанки? Венеріанки також знайшли душевний спокій, зрозумівши нарешті, що якщо марсіанин забрався в свою печеру, це зовсім не означає, що він перестав любити партнерку. Вони навчилися виявляти в такі моменти більше терпимості, бо як тільки він норовить забратися в свій притулок, це означає, що йому дуже вже сильно дісталося. Венеріанки навчилися не ображатися, коли марсіанин перестає стежити за тим, що вони говорять. Помітивши у коханого відсторонений вираз обличчя, венерянка просто дуже чемно замовкала, перечікувала деякий час, а дочекавшись, коли партнер знову зверне на неї увагу, продовжувала свою промову. Марсіани нові часом буває важко зосередити всю свою увагу на подрузі. Усвідомивши собі це, Венеріанки виявили, що цієї уваги слід не вимагати, а просити, м'яко і ненав'язливо, приймаючи партнера таким, яким він є в даний момент. Коли ж марсіани, повністю пішовши в свої турботи, переселяються в печеру, венеріанки говорили собі, що не варто сприймати це як особисто образу. Вони засвоїли, що в такі хвилини, замість того, щоб заводити розмову про різні проблеми з коханим, краще обговорити їх з друзями, пройтися по магазинах або сходити в кіно. І помітили одну закономірність. Якщо марсіанин відчуває, що його люблять і приймають таким, яким він є, він набагато швидше вийде з печери. Глава 4 про мотивацію представника протилежної статі. Колись, багато століть назад, до того, як зустрітися і поєднати свої долі, марсіани і ванеріанки жили в різних світах і були цілком щасливі. Але в один прекрасний день все змінилося. І марсіани, і венеріанки, кожен на своїй рідній планеті, раптом засумували. Зрештою, це і призвело до того, що вони опинилися разом. Розуміння секретів зумін, що сталися з ними, сьогодні допомагає нам усвідомити себе – що мотивація поведінки чоловіків і жінок відбувається різними шляхами. Знаючи це, ви краще зумієте підтримати свого партнера і самі отримати від нього необхідну підтримку в нелегкі хвилини життя. Давайте заглибимося в минуле і уявімо собі, ніби бачили все, що сталося тоді на власні очі. Ставши жертвами масової депресії, всі марсіани покинули міста і надовго сховалися в своїх персональних печерах. Вони залізли в них так глибоко, що не могли знайти виходу назад. До того самого дня, як одному з них спало на думку поглянути в телескоп на Венеру. Зрозуміло, телескоп тут же пішов по руках, і споглядаючи доти незнайомих чарівних істот, марсіани випробували такий приплив натхнення, що від їх депресії і сліду не залишилося. Що ж трапилося? Просто вони раптом відчули себе потрібними. Вони висипалися зі своїх печер і кинулися будувати космічний флот, щоб летіти до Венери. Ставши жертвами масової депресії, венеріанки, щоб розвіяти смуток, стали збиратися в гуртки розповідати один одному про свої проблеми. Однак цей засіб виявився не дуже тодієвим, і депресія затягнулася. До того самого дня, як усім їм стало одне й те ж пророче бачення. Незнайомі, але чудові, сильні сміливі істоти – Марсіани несуться крізь простір, щоб віддати їм свою любов, стати їм підтримкою і опорою. І ось венеріанки відчули, що тепер про них є кому подбати. Поділившись одна з одною видінням, вони відчули, що їх депресію як рукою зняло, і всі разом, дружньо і радісно, взялися готуватися до прибуття марсіан. Чоловіки відчувають душевний підйом і прилив сил, коли відчувають себе потрібними. Жінки відчувають душевний підйом і приплив сил, коли відчувають, що про них є кому подбати. І ці пружини діють донині. Чоловіки відчувають душевний підйом і приплив сил, коли відчувають себе потрібними. Без цього відчуття чоловік в своїх відносинах з жінкою поступово втрачає активність і енергію, і з кожним днем здатний все менше вкладати в ці взаємини. З іншого боку, відчуваючи, що жінка вірить в нього, цінує його зусилля, спрямовані на задоволення її потреб, чоловік в повному розумінні слова знаходить крила і готовий на велику самовіддачу. Жінки, як і їхні прабабусі-венеріанки, відчувають душевний підйом і приплив сил, коли відчувають, що про них піклуються. Чи не відчуваючи цієї турботи в своїх взаєминах з чоловіком, жінка поступово втомлюється від односторонньої відповідальності, від того, що їй доводиться занадто багато віддавати. З іншого боку, відчуваючи турботу і повагу чоловіка, вона в повному розумінні слова розквітає і також здатна вкласти в ці відносини набагато більше. Коли чоловік любить жінку? Стан чоловіка, полюбивши жінку, дуже схожий зі станом першого марсіанина, який довідався про існування венеріанок. Засів в печері і безуспішно намагаючись розібратися в причинах своєї депресії, цей нещасний нишпорив телескопом по небу. І раптом, наче вдарила блискавка. Одна єдина мить назавжди змінила його життя. Крізь окуляр телескопа перед ним постало дивне створіння з принадами та грацією. Він побачив венеріанку, і його, немов, обпалило вогнем. Вперше в житті він відчув, що йому є діло ще до когось, крім себе самого. Лише один погляд, і життя Марсіанина наповнилося новим змістом. Депресія безслідно зникла. Вся філософія марсіан зводиться до досить простої формули. Перемога – програш. Я хочу перемогти, і мені наплювати, якщо ти програєш. Поки кожен думав тільки про самого себе, ця формула діяла бездоганно протягом довгих століть. Але тепер в неї було потрібно внести корективи. Марсіанам вже не хотілося ставити на перше місце тільки себе. Полюбивши, вони стали бажати перемоги венеріанок нітрохи трохи не менше, ніж своїх власних. І до цього дня в більшості сучасних видів спорту ми можемо виразно побачити продовження давньої марсіанської психології, орієнтованої на змагання. Скажімо, в тенісі. Я не тільки хочу виграти сам, але й всіляко намагаюся завалити свого друга, посилаючи йому м'ячі один складніше іншого. Я насолоджуюся своєю перемогою, незважаючи на те, що мій друг програв. Ця марсіанська спадщина практично цілком дійшла і до нас. І, на жаль, ставши дорослими і перенісши звичний підхід перемога-програш на наші відносини з іншою людиною, ми наносимо їй непоправну шкоду». Якщо кожен з партнерів прагне задовольняти свої власні потреби за рахунок іншого, це найвірніший шлях до нещастя образи конфліктів. Секрет успіху ваших відносин в тому, що перемогти повинні обидва партнери. Привабливість відмінностей Першим закохався марсіанин. і Як тільки це з ним сталося, почав поспішно майструвати телескопи для інших побратимів. Незабаром всі вони покинули свої печери – Закохавшись, і венеріанки стали для них не менш важливі, ніж вони самі. Ці прекрасні, такі не схожі на марсіан істоти, володіли таємничою притягальною силою, непереборно вабили їх до себе, особливо своєю відмінністю. Там, де марсіани стояли скелею, венеріанки проявляли м'якість. Те, що марсіан було незграбним, у венеріанок було округлим. Коли марсіани бували холодні, венеріанки зігрівали їх своїм теплом. Деяким чарівним і досконалим чином ці відмінності, здавалося, доповнювали один одного. Без слів, швидше за все телепатично, венерянки передавали марсіанам наступне, цілком ясне і виразне послання. «Ви потрібні нам. Ваша міць і сила дати нам відчуття повноцінності життя заповнити глибоку порожнечу в нашому бутті. Разом ми могли б жити дуже щасливо». Це запрошення надихнуло марсіан і додало їм нових сил. Багато жінок інстинктивно вміють передавати подібні послання. На стадії зародження відносин жінка робить перший крок, кидаючи на чоловіка короткий, але красномовний погляд, що говорить «Ти міг би стати тим, хто зробить мене щасливою». Такий погляд надає чоловікові сміливості підійти і заговорити, допомагає йому перемогти страх, пов'язаний з перспективою цих відносин. На жаль, коли все вже відбулося і починають виникати проблеми, жінка нехтує такими посланнями, оскільки не знає, що для чоловіка, як і раніше, вкрай важливо їх отримувати. Величезним стимулом для марсіан виявилася можливість зануритися на Венері в зовсім інше життя. Марсіанська раса йшла до нового рівня еволюції. Одне лише самоствердження і нарощування власних можливостей перестало задовольняти – Тепер їм хотілося поставити свої можливості, силу, знання, вміння на службу інших, в першу чергу венеріанок. Марсіани почали освоювати нову філософію, в основі якої лежала формула «перемога-перемога». Їм захотілося жити в такому світі, де б кожен дбав не тільки про самого себе, а й про інших. Любов, мотивуючі дії і поведінка марсіан – Марсіани взялися за будівництво космічного флоту, який домчав би їх крізь простір до бажаної мети – Венери. Ніколи раніше вони не відчували в собі такого биття життя. Один тільки погляд на венеріанок змусив їх випробувати нові, невластиві їм раніше почуття, нічого спільного не маючи з егоїзмом, вперше за всю їх історію. Отримавши нагоду продемонструвати свої якості і можливості, чоловік висловлює себе найповніше – і лише відчуваючи, що не може добитися успіху, знову замикається в своєму колишньому егоїзмі. Точно так само, коли чоловік полюбив, це почуття змушує його виявляти свої найкращі якості і ставити їх на службу іншій людині. Коли серце чоловіка відкривається на зустріч коханню, його віра у власні сили незмірно зростає, і він здатний на багато що. Чоловік закохався, і для нього вже має значення не тільки він сам, але й інша людина. З нього раптово спали кайдани вимушеної самомотивації. Тепер він вільний і може дати щось іншій істоті, не заради власної вигоди, а тому що ця істота йому не байдужа. Задовольняючи потреби своєї партнерки, він відчуває таке задоволення. Їй добре, значить і йому теж добре. Він готовий зустрітися вічнавіч з будь-якими труднощами, тому що її щастя робить щасливим і його. Тепер йому легше боротися. Свідомість того, що він діє в ім'я вищої мети, ніж власний інтерес, заряджає його енергією. В юності чоловіка цілком задовольняло служіння самому собі. Проте з приходом зрілості йому стає цього мало. Щоб відчути всю повноту життя, йому тепер потрібно, щоб вона була мотивована любов'ю. А любов змушує його віддавати себе вільно і безкорисливо, звільняючи від інерції самозадоволення, позбавленого найменшої крихти турботи про інших. Хоча йому самому, як і раніше, необхідно отримувати чиюсь любов, його головною потребою тепер стає самому віддавати їй іншій людині. У більшості своїй чоловіки не тільки жадають виплеснути на когось свою любов, але й самі зголодніли за нею. І головна проблема тут полягає в тому, що вони навіть не здогадуються, чого позбавлені. Не часто їм доводилося бачити своїх батьків щасливими від того, що віддана любов принесла щастя матерям. В результаті їм невідомо, що любов, яку даруєш людині, може стати для чоловіка головним джерелом щастя і задоволення. Коли відносини з жінкою руйнуються, чоловік впадає в депресію і ховається в свою печеру. Йому стає байдуже все, окрім нього самого, і він не знає причини такої пригніченості. Відчувати, що ти не потрібен – це повільна смерть для чоловіка. У такі моменти чоловікові зав'язування, яких би то не було відносин, він заберекадувався в своєму притулку і витягти його звідти – справа взагалі-то майже безнадійна. Він задає собі питання – «На біса мені все це потрібно? Заради чого знову заварювати всю цю кашу?» Він не знає, що йому все стало байдуже тому, що він перестав відчувати себе потрібним. Не розуміє, що знайшовши людину, яка його потребуватиме, він зможе скинути з себе депресію і отримати стимул до життя. Коли чоловік не відчуває, що його присутність в чиємусь житті змінює її на краще, йому стає важко підтримувати свій інтерес до життя і відносин з жінкою. Яка вже тут мотивація, коли ти не потрібен? Щоб вона знову почала діяти, йому необхідно відчути, що його цінують, йому вірять і приймають таким, яким він є, з усіма плюсами і мінусами. Відчувати, що ти не потрібен, це повільна смерть для чоловіка. Коли жінка любить чоловіка, коли жінка закохується в чоловіка, з нею відбувається те ж саме, що сталося з першою з венеріанок, яка повірила в швидке прибуття марсіан. Їй привиділося, що з небес один за іншим спускаються і сідають космічні кораблі, а з них виходять сильні, дбайливі марсіани, істоти, які не потребують опіки, а навпаки, самі спраглі оточити увагою і ніжністю венеріанок. Краса і тонка душевна організація мешканок Венери породили в прибульців натхнення і відданість. Марсіани визнали, що вся їхня міць, все їх досягнення зовсім нічого не значить, якщо немає істоти, до ніг якої можна було б скласти їх. Енергійні, сильні сини Червоної планети відкрили для себе джерело радості і стимул до дії в тому, щоб піклуватися про венеріанок, плекати їх, приносити їм задоволення і виконувати їх маленькі примхи. Справжнє диво. Іншим венеріанкам теж приснився цей сон, і вони миттєво забули про свою депресію. Причина настільки разючої зміни стала віра в те, що допомога вже йде, тому що марсіани скоро прилетять. Венеріанки перебували в пригніченому стані, тому що відчували себе самотніми, ізольованими. Щоб вийти з нього, їм потрібно було відчути близькість любові, що поспішає до них на допомогу. Більшість чоловіків дуже слабко уявляють собі, наскільки важливо для жінки відчувати, що тебе люблять, що ти не одна. Жінка щаслива тоді, коли знає, її прохання про допомогу не опиниться голосом волаючого в пустелі. Коли вона засмутилася, втомилася, зневірилася, не знає, що робити, словом, коли їй погано. Найбільше їй потрібно саме це – знати, що вона не одна, що поруч близька людина, яка любить і готова прийти на допомогу. Однак відчути таку необхідну підтримку, співчуття, розуміння, співпереживання їй досить важко. Вся справа в тому, що інстинкт, успадкований від предків марсіан, підказує чоловікам, коли людині погано, краще, що ти можеш зробити, це залишити його в спокої. Так вони й роблять, бачачи подругу в засмучених почуттях, чоловік з найкращих спонукань відходить в сторону. А якщо залишається, то ще більше псує всю справу тим, що намагається розв'язати цю проблему. Він не володіє інстинктом, здатним підказати, до якої міри їй зараз потрібно, що він просто був поруч, щоб вислухав її. Жінка заспокоюється, згадуючи, що заслуговує любові просто так, тому що вона жінка, і їй не потрібно домагатися цієї любові. Вона може дозволити собі розслабитися, віддавати менше, а отримувати більше. Вона гідна цього. Ділячись з ним своїми почуттями, жінка починає згадувати про те, що вона гідна любові, що вона не одна на світі, що їй є на кого спертися. І куди тільки поділися сумніви й недовіра? Віддаючи дуже багато. Щоб впоратися з депресією, венеріанки зайнялися тим, що почали ділитися з іншими своїми почуттями, і кожна говорила про свої проблеми. В процесі цих розмов раптом прийшло розуміння причини вищезгаданої депресії – вони втомилися від того, що їм постійно доводилося віддавати занадто багато, вічно жити з усвідомленням власної відповідальності один за одного. Їм хотілося скинути напругу і хоч ненадовго відчути себе предметом чиїхось турбот. Їм набридло постійно з усіма ділитися. Кожна мріяла стати особливою, не такою, як інші, і мати щось тільки для себе. Вони більше не знаходили задоволення в мучеництві і житті заради когось. У себе на Венері вони також керувалися філософією формулювання «перемога-програш», тільки навпаки – «програш-перемога». Я програю заради того, щоб тобі вдалося перемогти. Поки кожна з них жертвувала собою заради інших, виходило, що немає нікого, про кого б не виявлялося турботи. Але століття йшли за століттями, і в кінці кінців венерянки втомилися весь час піклуватися один про одного і ділитися з іншими всім, що мають самі – Таким чином вони також виявилися підготовлені до прийняття формули «перемога-перемога». Точно так само і в наші дні багато жінок відчувають втому від того, що їм постійно доводиться щось віддавати. Їм потрібен час для самих себе, для того, щоб розібратися в собі, зайнятися тільки собою. Їм потрібен хтось, який надасть їм емоційну підтримку, про кого їм не доводилося б дбати. І марсіани ідеально підходять для цієї ролі. Отже, зустрівшись з венеріанками, марсіани почали вчитися мистецтву віддавати, в той час як венеріанки були готові до того, щоб навчитися отримувати. Багатовікова еволюція цих двох таких різних рас досягла нового важливого етапу. Дочкам Венери потрібно було навчитися отримувати, а синам Марса – віддавати. Подібні зміни зазвичай відбуваються з чоловіками і жінками, коли настає зрілість. В юності жінкам набагато більше властиво жертвувати собою, пристосовуючись до бажань і потреб партнера. Чоловік у молодості, занадто поглинений власною персоною, йому й діла немає до чужих бажань і потреб. Однак з часом жінка починає розуміти, до якої міри вона забувала про себе заради свого партнера. І чоловікові з віком відкривається, що не тільки він один заслуговує людського ставлення і поваги. Він починає вчитися приносити себе в жертву заради іншої людини, але, мабуть, найважливіша зміна, що з ним відбувається, полягає в розумінні того, що успіху можна досягти і віддаючий. Так само й жінка з настанням зрілості освоює нові сторони мистецтва віддавати. Однак найважливіша зміна, яка з нею відбувається, полягає в розумінні того, що для досягнення своїх цілей слід обмежувати власну тягу до жертовності. Не треба. Зрозумівши, що протягом довгого часу віддавала забагато, жінка зазвичай починає звалювати на чоловіка провину за те, що не відчуває себе щасливою. Віддавала, віддавала, а що отримала натомість? Ця явна несправедливість не дає їй спати спокійно. Однак, хоча вона і не отримала того, чого заслуговує, заради поліпшення відносин з партнером, їй слід чесно оцінювати і власний внесок у виникнення цієї проблеми. Коли сама жінка жертвує багато чим, їй не варто докоряти цим своєму партнерові. І чоловіку, який занадто мало віддає, хай не картає партнерку за не надто захоплене ставлення до нього. І в тому, і в іншому випадку докорами навряд чи можна чогось добитися. Де ж рішення? Воно не в звинуваченнях адресованих партнеру, а в розумінні, довірі, співчутті і прийнятті його таким, яким він є. Коли виникає напружена ситуація, замість того, щоб докоряти партнерці в постійному невдоволенні, чоловікові слід проявити співчуття, запропонувати свою підтримку, навіть якщо жінка не просила про неї, вислухати її, нехай спочатку її слова будуть е, повні докорів, і допомогти їй знову повірити в нього і відкрити душу на зустріч йому. Це досягається за допомогою різних дрібних знаків уваги, покликаних продемонструвати жінці, що вона йому, як і раніше, не байдужа. Жінка, замість того, щоб обсипати докорами партнера чоловіка за його недостатній внесок в їх відносини, може зрозуміти і пробачити його недоліки, особливо, коли він її розчаровує. Повірити, що коли він не пропонує свою підтримку, йому хотілося б віддавати більше і надихнути його на велику віддачу оцінити зусилля партнера і продовжувати шукати його підтримки. Встановити межі і їх слід поважати. Для жінки вкрай важливо чітко визначити межі того, що вона може дати партнеру без почуття роздратування і образи. Чи не чекаючи, поки партнер зрівняє рахунок, вона повинна сама підтримувати його рівним шляхом відповідного збільшення або зменшення власного вкладу. Давайте розглянемо один приклад. Джиму було 39, а його дружині С'юзен 41, коли вони звернулися до суду. С'юзен хотіла отримати розлучення. Вона скаржилася, що цілих 9 років тільки й знала, що віддавати, отримуючи натомість значно менше. І ось тепер вона більше не хоче і не може так жити. Вона дорікала Джимові, що він став, за її словами, бездушним, деспотичним, егоїстичним. В ньому не залишилося нічого від того хлопця, який колись настільки романтично доглядав за нею. Сьюзен говорила, що їй більше немає чого віддавати, і вона, що називається, дозріла до розриву. Чоловік переконував її пройти курс терапії, проте вона коливалася. Проте врешті-решт його вмовляння подіяли, і протягом півроку Джим і Сьюзен зробили всі три необхідні кроки, спрямовані на оздоровлення їхніх стосунків. Зараз вони, як і раніше, разом, щасливі і у них троє дітей. Крок перший – мотивація. Я постарався пояснити Джиму, що протягом усіх дев'яти років спільного життя в душі його дружини накопичувалася образа за образою, і ось тепер весь цей пороховий склад вибухнув. І якщо він хоче врятувати їх шлюб, йому треба слухати, слухати і слухати дружину, щоб пробудити в ній бажання не розлучатися. Протягом перших шести сеансів, на які подружжя приходило разом, я намагався допомогти С'юзен розкритися, поділитися своїми почуттями. А Джиму терпляче і з розумінням розібратися, чому ці почуття несуть такий негативний заряд. То була найважча частина оздоровчого процесу. Дійсно, почувши в словах дружини біль і незадоволеність, Джим став отримувати все більшу мотивацію і переконався в тому, що в його силах змінити їх відносини на краще і знову наповнити їх любов'ю. Перш ніж отримати мотивацію для прояву зусиль, спрямованих на збереження шлюбу, Сьюзен повинна була відчути, що чоловік прислухається до її слів, визнає обґрунтованість її скарг. Це був перший крок. Коли Сьюзен нарешті відчула, що її розуміють, подружжя змогло приступити до виконання другого кроку. Крок другий – відповідальність. Другий крок – це визнання власної відповідальності, тобто ступеня провини за те, що трапилося. Джиму необхідно було усвідомити свою відповідальність за відмову дружині в підтримці, а С'юзен – за те, що не зуміла вчасно визначити межі своєї жертовності. Джим попросив у дружини вибачення за заподіяні кривди. Сьюзен зрозуміла, що коли чоловік переступав згадані кордони, звертаючись до неї зневажливо, а це включає в себе грубість, бурчання, неувагу до її прохань, невизнання обґрунтованості її почуттів, це відбувалося саме тому, що вона належним чином не позначила цих кордонів. Хоча їй і не було за що вибачатися, вона все ж визнала, що й сама винна в проблемах, які виникли. Поступове розуміння того, що її невміння встановити межі і її схильність віддавати більше, спричинили виникнення цих проблем. Потроху почали повертати Сьюзен здатність прощати. Усвідомлення власної провини мало найважливіше значення для того, щоб жінка перестала дивитися на свій шлюб тільки крізь призму накопичених образ. Таким чином обоє отримали мотивацію до освоєння нових шляхів надання підтримки один одному, шляхом поваги певних меж. Крок третій. Практика. Джиму особливо слід навчитися поважати встановлені дружиною кордони, а Сьюзен визначати і позначати їх. І обом необхідно було освоїти способи щирого вираження своїх почуттів в поважній формі. Підійшовши в притул до цього третього рівня, вони домовилися практикуватися щодо кордонів, не випускаючи з уваги того, що часом обидва можуть допускати помилки». Обумовивши таку можливість, подружжя тим самим ніби підстрахувало і себе, і один одного. Ось кілька прикладів з їх досвіду. С'юзен стала практикуватися в застосуванні таких фраз. «Мені не подобається, як ти розмовляєш зі мною. Будь ласка, говори нормальним тоном, інакше мені доведеться піти». Після того, як кілька разів вона поклала кінець неприємному діалогу, вийшовши з кімнати, вдаватися до інших заходів їй не довелося. У випадках, коли Джим хотів, щоб дружина щось зробила, а вона знала, що виконавши його прохання або вимогу, сама пошкодує про це, Сьюзен навчилася відповідати. Ні, зараз мені потрібно відпочити. Або ні, сьогодні у мене і так занадто багато справ. І виявила, що чоловік почав уважніше ставитися до неї, зрозумівши, що вона і справді зайнята, або сильно втомлюється. С'юзен сказала Джиму, що їй хочеться влаштувати собі відпустку і поїхати куди-небудь. А коли він заперечив, що надто зайнятий, відповіла, що в такому випадку поїде одна. І Джим раптом змінив свої плани, швиденько розкидав всі справи і викроїв час для поїздки. Під час розмови, коли чоловік перебивав її, Сьюзен навчилася говорити «Я ще не закінчила, будь ласка, вислухай мене до кінця». Це відразу ж дало результат. Джим став більше слухати і менше перебивати. Найбільша проблема для Сьюзен полягала в тому, щоб навчитися просити про щось. «Чому це я повинна ще й просити? – говорила вона мені. – Після всього, що я для нього зробила. Я постарався пояснити. Звинувачувати Джима за те, що він не вгадує її бажань – справа абсолютно порожня. Та до того ж, саме через це головним чином у неї і виникла проблема. Вона сама повинна звикнути відповідати за те, щоб її прохання і побажання виконувалися». Для Джима головна складність полягала в тому, щоб з повагою поставитися до того, які зміни сталися в дружині, і не очікувати, що вона буде продовжувати залишатися зручною партнеркою, смиренною та терплячою, яка перебувала поруч з ним всі ці роки. Він визнав, наскільки для Сьюзен важко встановлювати межі, настільки для нього важко пристосовуватися до них. Але Джим зрозумів, що легкість в цій справі, як і в усьому, приходить з практикою. Відчувши наявність кордонів, чоловік отримує мотивацію до того, щоб самому віддавати більше. Практикуючись в повазі цих кордонів, він автоматично отримує мотивацію до перегляду дієвості своїх колишніх моделей поведінки і до зміни їх. Жінка, зрозумівши, що для того, щоб отримувати, вона насамперед повинна чітко позначити межі, автоматично стає більш схильною прощати партнера і шукати нові способи звертатися за підтримкою і самі надавати її. А визначивши межі, вона поступово привчається розслаблятися і отримувати від чоловіка більше. Навчитися отримувати. Встановлення меж і отримання від чоловіка більшої віддачі для жінки завдання прямо таки лякаюче. Зазвичай вона боїться, що надто вже багато чогось вимагає, що її прохання відкинуть, її засудять, покинуть. Ці три речі ранять її найбільше, оскільки десь в глибині душі таїться несвідоме і абсолютно невірне переконання в тому, що вона не варта отримувати більше того, що отримує. Сформувавшись ще в дитячі роки, це переконання зміцнювалося щоразу, коли жінці доводилося придушувати свої почуття, потреби чи бажання. Вона не заслуговує любові. Так вважає. Нехай це погано. Нехай не так. Сама жінка і сама ж є першою жертвою цієї помилки. Якщо в дитинстві їй траплялося бути свідком поганого поводження з іншими, або самі випробувати його, тим легше їй відчути себе негідною любові, тим важче знати собі ціну. Це почуття засіло глибоко в підсвідомості, породжує страх, що інша така необхідна людина може відмовити їй у підтримці. І ось, боячись не отримати підтримки, жінка сама того не відаючи, відкидає її, хоча вкрай має потребу в ній. Отримавши послання, що вона не вірить в його здатність задовольнити її запити, чоловік негайно відчуває себе відсунутим в найдальший кут. Сумніви й недовіра жінки перетворюють її цілком обґрунтовані потреби у відчайдушні вимоги. Я мушу. Треба. Які, однак, сприймаються чоловіком як послання про те, що вона не вірить в його підтримку. Іронія долі – мотивацію чоловікові дає свідомість власної необхідності жінці, але форма вираження цієї потреби відштовхує його. У такі моменти жінка помилково вважає, що чоловіка відвернув від неї сам факт, що їй щось потрібно. Хоча насправді, в такій його реакції, винні її безнадійність, відчя і недовіра. Не зрозумівши, що чоловікові необхідно відчувати її довіру, жінка не усвідомлює і різниці між повідомленням про наявність потреби і вимогою її задовольнити, а тому й плутає ці дві речі. Повідомити про наявність потреби означає попросити чоловіка про підтримку відкрито і довірливо, без тіні сумніву в тому, що він зробить все, що може. Вимога ж задовольнити запит – це крик душі, тим більше відчайдушний, ніж менш ви сподіваєтеся отримати підтримку. Це відштовхує чоловіка, змушує його відчувати, що його не приймають, недооцінюють. Для жінки потреба в підтримці та допомозі іншої людини досить важка і сама по собі, але особливо погано їй стає, коли доводиться відчувати розчарування або залишатися однією в скрутну хвилину. Тому її так легко ранить навіть те, що чоловікові здається дрібницею. Дуже вже нелегка справа залежати від інших і при цьому мати справу з їх байдужістю, зневагою і забудькуватістю. Жінка потребує підтримки, і вже одне це робить її вразливою – а зневага або розчарування ранять ще більше, тому що підкріплюють помилкове переконання в тому, що вона не заслуговує любові. Як венеріанки впоралися зі своїм комплексом? Протягом століть венеріанки компенсували цей комплекс увагою і чуйністю до потреб інших. Вони віддавали і віддавали, але в глибині душі все ж відчували, що не заслуговують того, щоб отримувати. І сподівалися, що жертвою чи стануть хоч трохи більш гідними. Так проходило століття за століттям, поки вони нарешті не зрозуміли, що заслуговують і любові, і підтримки. Тоді вони оглянули поглядом минуле і усвідомили, що заслуговували їх завжди. Цей процес нескінченної самопожертви підготував їх до сприйняття мудрості самоповаги. Віддаючи іншим, вони врешті-решт побачили, що ці інші гідні отримувати і що кожна людина гідна любові. І тут до них дійшло, що і самі вони гідні всього цього». Тут, на землі, маленька дівчинка, бачачи, що люблять її мати, і себе автоматично відчуває гідної любові. Їй легко подолати венеріанський інстинкт, віддавати занадто багато. Їй не доводиться долати страх отримувати, тому що вона сприймає все очима і почуттями матері. Якщо мати сприйняла цю мудрість, то і дитина також сприйме її, знову ж таки, через матір. Якщо душа матері відкрита для того, щоб отримувати, означає отримувати навчитися й дочка. Однак у венеріанок не було рольових моделей, тому у них пішла не одна тисяча років на те, щоб подолати свою звичку жертвувати собою. Все ясніше розуміючи, що інші гідні отримувати, мешканки Венери зрозуміли, що і самі гідні цього. Якимось дивом, саме в цей час марсіани теж почали по-іншому дивитися на світ і зайнялися будівництвом космічних кораблів. Коли венеріанка готова, марсіанин тут як тут. Усвідомивши, що гідна любові, жінка тим самим відкриває двері перед чоловіком, готовим віддавати. Але коли протягом десятка років шлюбу вона тільки те й робить, що віддає йому, і врешті-решт розуміє, що заслуговує більшого, по якійсь дивній іронії долі, жінка сама ж і зачинила перед партнером ці двері, не залишаючи йому жодного шансу. Її почуття при цьому можна висловити приблизно так. «Я стільки віддала тобі, а ти нехтував мною, у тебе був шанс». «Я заслуговую кращої долі, і я не можу довіряти тобі, і я дуже втомилася, мені більше нічого дати, і я більше не дозволю тобі ображати мене». Коли жінка отямиться від сплячки і згадає про свої потреби, чоловік також прокинеться і захоче віддавати їй більше. Стикаючись з подібними випадками, я неодноразово переконував жінок, що для поліпшення відносин з партнером від них зовсім не потрібно великої віддачі. Тепер навпаки, він, партнер, буде працювати на її потреби. Поки чоловік ігнорував запити жінки, обидва вони начебто перебували в сплячці. Коли вона прокинеться і згадає про свої потреби, він також прокинеться і захоче віддавати їй більше. Можна з впевненістю передбачити, що її партнер вийде зі стану бездіяльності і чесно постарається внести в їхнє життя необхідні їй зміни. Коли жінка перестає йти на зайві жертви, тому що тепер більше цінує себе – Чоловік виходить зі своєї печери і починає будувати космічний корабель, щоб полетіти до неї і зробити її щасливою. Можливо, йому буде потрібно певний час, щоб навчитися віддавати їй більше, але найважливіший крок уже зроблено. Він знає, що ставився до неї зі зневагою і хоче змін. А трапляється і так. Зазвичай, коли чоловік відчуває себе нещасливим і хоче привнести в своє життя більше любові і романтики, це раптово знаходить відгук у душі його дружини. Вона відкривається йому назустріч і знову спалахує любов'ю. Стіна взаємних образ починає валитися, і в життя обох повертається щастя. Якщо образ накопичилося багато, може знадобитися досить тривалий час, щоб залікувати всі рани, проте це все-таки можливо. У розділі одинадцятому нам належить розглянути кілька досить нескладних, практичних способів їх заліковування. Найчастіше позитивні зміни, що відбуваються з одним з партнерів, викликають подібні ж зміни в іншому. Цей збіг, втім цілком передбачуваний, і є одним з чудес, який час від часу пропонує нам життя. Коли учень готовий, вчитель не забереться з'явитися. Коли питання стоїть, відповідь не змусить себе чекати. Коли ми дійсно готові до того, щоб отримати, нам дається те, чого ми потребуємо. Коли венеріанки виявилися готові, щоб отримувати, марсіани виявилися готові віддавати. Навчитися віддавати. Чоловік більше всього на світі боїться, що він недостатньо сильний, умілий, здатний перемогти. Щоб компенсувати цей страх, він тільки займається тим, що нарощує свої сили, можливості, конкурентоспроможність і так далі. Головне в його житті – успіх, досягнення, дієвість. До того, як дізнатися про існування венеріанок, марсіани були настільки стурбовані цими речами, що до всього іншого і до всіх інших їм просто не було діла. Відчуваючи страх, чоловік втрачає здатність піклуватися. Точно так само, як жінки бояться отримувати, чоловіки бояться віддавати. Дозволити собі віддати щось іншим – це ризик провалу, слабкості, не схвалення. Ці наслідки найбільш болючі для чоловіка, тому що в глибині душі він несвідомо і абсолютно помилково вважає, що не так вже й хороший. Дане переконання сформувалося в дитинстві, зміцнювалося щоразу, коли від чоловіка чекали чогось більшого і кращого, ніж те, що він робив. Його досягнення не помічали або їх недооцінювали, і мало-помалу в його підсвідомості склалося «я не такий, як треба», і ніхто не сказав йому, що це не так. Це помилкове твердження є Ахілесовою п'ятою чоловіка. Він і хотів би віддавати, але боїться, що тим самим зашкодить самому собі, тому навіть і не намагається. Найважливіше для нього – опинитися неспроможним, тому природньо чоловік прагне уникнути непотрібного ризику. І знову іронія долі. Чим небайдужа йому інша людина, тим більше він боїться власної слабкості і тим менше дає цій людині. Рятуючись від ураження себе, він перестає віддавати тим, кому навпаки хотів би дати якомога більше. Відчуваючи невпевненість, чоловік може компенсувати це байдужістю до всіх за винятком самого себе. Його найбільш автоматична захисна реакція – це фрази типу «а мені плювати». Саме з цих міркувань марсіани не дозволяли собі занадто багато думати або піклуватися про інших. Але досягнувши успіху і могутності, вони врешті-решт зрозуміли, що зовсім не такі погані, як вважали раніше, і що можна досягти успіху, віддаючи іншим. І тоді вони відкрили для себе венеріанок. Хоча насправді чоловіки завжди були такими, як треба, процес доведення власних видатних якостей підготував їх до сприйняття мудрості самоповаги. Домігшися успіху і озирнувшись назад, вони зрозуміли, що кожна їхня невдача була необхідна як сходинка до подальшого успіху. Кожна помилка була важливим уроком, який вчили їх забивати голи. Тут-то вони і усвідомили, що завжди були такими, як треба. Помилки – це нормально. Перший крок чоловіка до того, щоб навчитися віддавати більше, полягає в розумінні – помилки – справа цілком нормальна. Те, що людина робить їх абсолютно нормально – не може ж він мати відповіді на всі питання? Я згадую історію однієї жінки, яка нарікала, що її партнер, схоже, взагалі не збирається одружитися з нею. Тому їй здавалося, що він любить її менше, ніж вона його. Але якось раз сказала цьому чоловікові, що щаслива з ним і що хотіла б бути з ним завжди, навіть якщо б вони розорилися. На наступний же день він зробив їй пропозицію. Йому було необхідно знати, що він для неї такий, як треба. Слова подруги надихнули його, і він відчув, як вона йому потрібна. Марсіанам теж потрібна любов. Подібно до того, як жінка болісно сприймає недолік такої необхідної їй уваги, чоловіка ранить відчуття власної неспроможності, коли партнерка заговорює про різні проблеми. Чоловікові важко слухати жінку, коли вона засмучена або відчуває себе нещасною, тому що він сприймає це як свою власну поразку. Ось чому часто йому так важко слухати. Йому хочеться бути її героєм. Коли вона засмучена або відчуває себе нещасною, він сприймає це як власну поразку. Її переживання служать підтвердженням його таємного страху, що він не такий, як треба. І до цього дня багато жінок не розуміють, до якої міри вразливі чоловіки і як їм потрібна любов. Вона допомагає чоловікові відчути, що він в достатній мірі такий, щоб іншій людині було добре з ним. Хлопчик, якому пощастило бачити свого батька щасливим, тому що той зумів зробити щасливою мати, виросте з впевненістю, і сам він також зможе дати щастя своїй партнерці. Він не боїться зробити їй пропозицію, оскільки знає, що впорається. А ще він знає, коли навіть якщо не впорається у чомусь, все одно він такий, як треба, і заслуговує, щоб його любили і цінували гідно, бо намагається зробити все, що в його силах. Він не гризе себе, оскільки хоча й не вважає себе досконалістю, знає все ж. Те, що він може робити, виходить досить непогано. Він вміє просити вибачення за свої помилки, тому що очікує, що його пробачать, не перестануть любити і цінувати за те, що він дійсно робить все, що може. Він знає, що ніхто не застрахований від помилок. Він бачив, як його батько робив помилки, але через це не переставав любити себе. Він був свідком того, як його мати любила батька і прощала його, незважаючи на здійснювані ним помилки. Він бачив, як вона довіряла чоловікові і підбадьорювала його, хоча часом з його вини їй доводилося відчувати розчарування. Багато чоловіків в дитинстві та підлітковому віці не мали перед очима успішних рольових моделей. Для них полюбити, одружитися і мати сім'ю не менш важко, ніж керувати літаком без будь-якої підготовки. Може бути спочатку і зумієш злетіти, але потім, напевно, розіб'єшся. Важко продовжувати літати, коли на твоєму рахунку вже не один розбитий літак. Або якщо на твоїх очах розбився літак батька. Тому зрозуміло, чому багато чоловіків і жінок, не маючи в своєму розпорядженні хорошого керівництва з будівництва взаємин, просто від них відмовляються. Глава 5. Ми розмовляємо різними мовами. Зустрівшись і почавши спільне життя, марсіани і венеріанки зіткнулися з чималою кількістю проблем, з більшістю з яких ми стикаємося і сьогодні. Усвідомивши, що не однакові, і розібравшись в цих відмінностях, вони зуміли вирішити ці проблеми. І один із секретів їхнього успіху полягав у тому, що марсіани і венеріанки навчилися спілкуватися і розуміти один одного. Слова в марсіанській і венеріанській мовах одні й ті самі, але мають різне значення. А вийшло це, чергова іронія долі, саме тому, що вони говорили на різних мовах. При перших же ознаках конфлікту, замість того, щоб лаятися і сваритися, сини Марса і дочки Венери хапалися за словники і розмовники, щоб як слід зрозуміти один одного. Якщо ж це не допомагало, вони бігли до перекладача. Дуже скоро ви побачите, що слова в марсіанській і венеріанській мові одні й ті ж, але значення часом протилежні. Фрази і обороти досить схожі між собою, проте мають різний підтекст і різне емоційне забарвлення. Коротше кажучи, ймовірність виникнення непорозумінь дуже велика. Так що, коли з'являлися проблеми зі спілкуванням, марсіани і венеріанки дивилися на це просто як на чергове непорозуміння і знали, що виберуться з нього, якщо їм трохи допоможуть з перекладом. Будуючи свої відносини на взаємній довірі, вони брали один одного такими, як є – Річ досить рідкісна в наші дні з одного боку, вираження почуттів, з іншого, передача інформації. Щоб повніше висловити свої почуття, жінки вдаються до поетичних вільностей, перебільшень, метафор, узагальнень. Ми і до цього дня потребуємо перекладачів. Вживаючи одні й ті ж слова, чоловіки й жінки рідко мають на увазі одне й те саме. Наприклад, коли жінка каже, у мене таке відчуття, ніби ти ніколи не прислухаєшся до моїх слів. Вона не розраховує, що слово «ніколи» буде сприйнято буквально. Вона використовує його, щоб висловити те розчарування, яке відчуває в даний момент. Тому не слід сприймати дане слово як носій точної фактичної інформації. Щоб повніше висловити свої почуття, жінки вдаються до різних поетичних вільностей, перебільшень метафор і узагальнень. Чоловіки ж помилково сприймають ці вирази буквально, і як наслідок, невірно витлумачивши вкладений в них сенс, реагують так, що в їх словах і діях не вловиш і натяку на підтримку. Нижче слідує список з десяти частенько звучащих в устах жінок скарг, які можуть бути неправильно витлумачені, і звичайні відповіді чоловіків. Жінки кажуть, чоловіки відповідають. «Ми ніколи нікуди не ходимо». Оце вже неправда, ми ж вибиралися в гості на минулому тижні. Мене всі ігнорують. Ну не всі ж. Я так втомилася, що нічого не можу робити. Що це ти розкисла, от не знав, що ти така слабачка. Мені хочеться забути про все. Якщо тобі не подобається твоя робота, піди звідти. У будинку вічно такий безлад, але ж не завжди. Ніхто мене більше не слухає». «Але я ж зараз тебе слухаю!»